СТІВЕН КІНГ КУДЖА Було кілька хвилин по шостій, і на дворі тільки не розвиднялося, коли в деда почалися судоми. Десь до п'ятої п'ятнадцять він, здавалося, міцно спав. Прокинувшись, він розборушив Донну, що була трохи задрімала, і почав скаржитися, що холодний і хоче пити. Слова Теда ніби натиснули якусь кнопку глибоко всередині неї, і Донна вперше усвідомила, що й сама хоче їсти. Відчуття спраги було більш-менш стабільним, але вона не пригадувала, щоб думала про їжу ще аж від вчорашнього ранку. Несподівано Донна не відчула, що помирає з холоду. Вона втішала Теда, як уміла, заспокоювала його порожніми словами, які все одно вже не мали реального значення. Що скоро прийдуть люди, поганого собаку заберуть, а їх урятують. Реальними були думки про їжу. «Сніданок. Наприклад, візьмімо сніданок». Яєчні з двох яєць на маслі кельнере із незатвердлим жовтком, якщо ваша ласка. Грінки, кілька склянок свіже апельсинового соку, такого холодного, щоб на склі аж утворилися бісеринки волохи. Канадський бекон, смажену картоплю, кашу із висівок із важками та чорницею, чорненькими ягодами, як завжди говорив її батько. Це була ще одна із тих смішних дурниць, що дратували матір Донни понад усяку міру. У животі голосно забурчало. Тед сміявся Звук його сміху здивував її і приємно вразив своєю несподіваністю. Це було ніби знайти троянду на кубі сміття. І вона всміхнулась у відповідь. Від усмішки заболіли губи. Ну як, почув? Думаю, ти теж схолодніла. Якби хтось підкинув мені Макмафін, я б не відмовилася. Тед застогнав, і вони обоє знову розсміялися. Надворі Коджа на широкий вуха. Від звуку їхнього сміху він загарчав і зробив рух, ніби збираючись підвестися, можливо, щоб знову кинутися на машину, а потім без сила опустився на задні лапи і похнюпав голову. Дона не відчула незбагненний душевний підйом, що майже завжди приходить із настанням нового дня. Звичайно ж, скоро все закінчиться найгірше, точно вже позаду. Наразі фортуна не на їхньому боці, але рано чи пізно їй таки доведеться повернутися до них обличчям, те, здавалося, знову майже став самим собою. Надто блідий, змарнілий і незважаючи на сон, страшенно виснажений, все ж таки це був безсумнівно її дед. Донна пригорнула його до себе, і він обійняв її у відповідь. Біль у животі трохи вщух, але подряпаний і рани від укусів набрякли і запалилися. І з ногою ситуація була гірша, але вона виявила, що вже може її схинати – Хоч від цього і робилося болюче, а рана починала кривавитися. У неї залишиться шрам. Наступні хвилин сорок чи близько того вони розмовляли. Бажаючи, щоб Тед залишався активним, а заразом і якось убити час, Донна запропонувала двадцять запитань. Тед із захватом погодився. Ця гра йому ніколи не набридала. Єдиною проблемою завжди було змусити когось із батьків пограти в неї. Вони були вже на четвертому колі, коли почалися судоми. Ще за п'ять запитань до цього Донна здогадалася, що загаданою особою був Фред Рейдінг, товариш Теда із дитячого табору, але вийшла потягти час. «У нього руде волосся? спитала вона. «Ні, в нього... в нього...» Несподівано тедо забракло повітря. Він вдихав із хапливим, уривчастим хлипанням. До її горла стрімко підскочив страх, наповнюючи рот терпким, мідним присмаком. «Теде! Теде!» Він задихався, вп'явшись нігтями в горло і залишаючи на ньому червоні сліди. Очі закотилися... Так, що було видно лише краєчок рейдушки і сріблясті білки. «Теде!» Вона схопила його і потрусила. Його адамове яблуко швидко ходило вгору вниз, як механічний ведмедик на паличці. Якусь мить руки безцільно трипалися в повітрі, а тоді знову метнулося до горла і заходилося його роздирати. Тед почав видавати здушені тваринні звуки. На мить Донна зовсім забула, де перебуває. Схопившись за ручку, вона потягнула її вгору і натисла на двері, так ніби це сталося на паркінгу у супермаркеті, і хтось от-от прийде на допомогу. Худжо вмить був на ногах. Він стрибнув на авто, не встигло воно відчинитися ще й наполовину, можливо цим рятуючи Донну від власних зубів. Він ударився у напівпрочинені дверцята, упав, а тоді із глухим гарчанням знову кинувся на авто. Рідкі випорожнення стікали на дрібних реві доріжки. Донна заврищала і рвучку зачинила дверцята. Куджа стрибнув на бік машини, роблячи вм'ятину ще глибшою. Ухитуючись, відійшов назад Атоні тоді знову кинувся на вікно, вдаряючись у нього із глухим тріском. Срібляста тріщина на склі вмить розділилася на півдесятка приток. Коджа знову стрибнув, і на міцному склі з'явилося ціле повутиння тріщин. Скло ще трималось, але вже вгналося. Зовнішній світ раптом став молочно-каламутним. «Якщо він кинеться ще раз?» Та Куча відступив, чекаючи, що вона робитиме далі. Донна повернулася до сина. Усе його тіло трусилося, ніби в нападі епілепсії. Спина вигнулася. Сідниці то припіднімалися над сидінням, то знову падали. Обличчя набрало синюжного кольору. Жили на скронях туго напнулися. Три роки два в середній школі і влітку після першого курсу в коледжі Донна працювала медсестрою-волонтеркою і знала, що зараз відбувається. Тед не проковтнув язика. Таке було можливе лише в надмірно закручених трилерах, але язик запав у горло і перекрив дихальні шляхи. Тед душився у неї на очах. Лівою рукою Донна схопила його за підборіддя і рвучко смикнула. У паніці вона зробила це занадто грубо і почула, як руснули щелепи. Пальці намацали кінчик язика неймовірно далеко, аж там, де мали бути зуби мудрості, якщо вони коли-небудь виростуть. Донна спробувала його схопити, але не могла. Язик був мокрий і слизький, як новонароджений вугор». Вона намагалася затиснути його кінчик між великим і вказівним пальцями, майже не помічаючи скаженого биття свого серця. «Здається, я його втрачаю!» – думала вона. «О, Боже мій! Здається, я втрачаю сина!» Раптом зуби Теда стіпилися, прокусивши до крові її пальці і свої пошерхлі спухлі губи. По підборідтю закрапала кров. Донна майже не зауважувала болю. Ноги Теда заходилася відбивати на килимку несамовитий барабанний дріб. Вона відчайдушно намагалася спіймати кінчик його язика і вже була схопила, та він знову вислизнув з-під пальців. «Собака! Собака! Клятий собака! Це він у всьому винен! Клятий собака! Пекельна творюка!» «Я вб'ю тебе! Клянуся Богом!» Суби Теда знову зімкнулися на її пальцях, та нарешті Донна схопила його за язик. Цього разу вона не вахалася. Впившись нігтями у його губчисту поверхню зверху і знизу, вона смикнула язик до себе таким рухом, ніби опускала жалюзі. Узявшись другою рукою за підборіддя, задерла голову Теда назад, створюючи максимальний притік кисню. Тед почав із хрипким свистом втягувати повітря, ніби хворий на емфізему старий. Потім знову закашлявся. Вона дала йому ляпаса. Що ще робити вона не знала. Тед в останній різко хапнув повітря, тоді його дихання стабілізувалося до ритму важкого сапання. Вона і сама засапалася. На неї стрімко накотила хвиля запаморочення. Вона примудрилася якось вивернути хвору ногу, і по ній знову вологою цівкою потекла тепла кров. «Теде!» – вона різко ковтнула. «Теде, ти мене чуєш?» Його голова кивнула, ледь-ледь очі залишалися заплющеними. «Заспокойся, наскільки зможеш. Я хочу, щоб ти розслабився». «Мам, я хочу додому. Чудовисько!» Шш. Теде, не розмовляй і не думай про чудовиськ!» «Ось!» Слова проти чудовиськ упали на підлогу. Вона підняла жовтий папірець і подала Тедові. Він панічно вчепився в нього із усієї сили. «Тепер зосередся на тому, щоб дихати повільно і рівномірно. Це допоможе нам повернутися додому». «Дихай повільно і рівномірно!» Донна ковзнула поглядом повстеда і знову її очі наштовхнулися на натріснуту битку із замотаною липкою стрічкою ручкою, що лежала у високому бур'яні праворуч від автомобіля. «Тільки розслабся, Теді! Можеш спробувати!» Тес легко кивнув, не розплющуючи очей. «Ще трішки, Любий! Ще трішечки!» «Я обіцяю, обіцяю!» На дворі займався день. Ставало тепліше. Температура у маленькому авто почала підніматися. Вік дістався додому за 20 хвилин до шостої. У той час, як його дружина витягувала син в язика, він ходив вітальнею повільно і відсторонено, розкладаючи речі на місця. Беннермен, детектив із поліції штату і слідчий із прокуратури штату, сиділи на довгій канапі і пили розчинну каву. «Я вже розповів вам усе, що знаю», – сказав Вік. «Якщо її немає в тих людей, із якими ви зв'язувалися, то її немає ніде». Він приніс із комірчини віник, совок і цілу упаковку сміттєвих пакетів, і тепер із немолодійним зенькотом висипав в один із них скалки. «Хіба що вона з кемпом?» Запала незручна тиша. Вік не пригадував, щоб коли-небудь він був такий утомлений, як зараз. Проте не думав, що зможе заснути, хіба тільки, якщо хтось дасть йому окол. Мислити ясно не вдавалося. Через десять хвилин після того, як Вік приїхав додому, Задзвонив телефон, і він кинувся до нього як звір, проігнорувавши м'яке зауваження представника прокуратури, що це, мабуть, до нього. Та телефонували не йому. Це був Роджер. Хотів поцікавитись, як Вік доїхав, і чи є які-небудь новини. Новини були, але всі вони були до божевілля невизначені. По всьому будинку було знайдено відбитки пальців, і бригада дактилоскопістів із Огасти зняла кілька комплектів відбитків у житлових кімнатах за маленькою майстернею, де донедавна працював Стівен Кемп. Найближчим часом проведуть експертизу, і можна буде з'ясувати достеменно, чи тією людиною, що сплюндрувала перший поверх, був Стів Кемп. На думку Віка, все це було зайвим. Він нутром відчував, що то Кемп. Детектив із поліції штату з'ясував прикмети фургона кемпа. Це був світло-сірий «Форт Еконолайн» 71-го року випуску із менськими номерами 641-644. Від господаря будинку, якого витягли із ліжка о четвертій ранку, поліцейські довідалися, що фургон по боках був розписаний пастельними пейзажами – скелі, плато, піщані дюни – на задньому бампері були дві наліпки. Одна з написом «Рубайте дрова, ні, Адамо». Друга – «Рональд Рейган застрелив в джи хлопець Куметний хлопець тостів Кемп. Із такими наліпками і розписом фургон буде легко впізнати. Якщо він їх не зняв, то швидше за все його і іще до кінця дня. Орієнтування було розіслано по всій Новій Англії і на північ до Нью-Йорка. Крім того, про можливе викрадення попередили ФБР у Бостоні і Портленді, і ФБРівці пробили темпа по своїй центральній базі даних у Вашингтоні. Його затримували тричі – у 68, 69 і 70 за дрібні порушення під час протестів проти війни у В'єтнамі. «У цій справі мені не дає спокою тільки одне», – сказав представник прокуратури. Він тримав записник на колінах, хоча Вік уже розповів усе, що міг. Він просто малював усілякі карлючки. «Якщо відверто, то ця річ виїдає мені мозок». «Що?» – запитав Вік. Він підняв родинний портрет, подивився, перевернув, і з нього в пакет для сміття із негучним зловісним зенькотом посипалося розбите скло. «Авто? Де авто вашої дружини?» Прізвище поліцейського було Мейсон через «Е», e. не Мейсон, як він повідомив Віка, коли вони тиснули один одному руки. Мейсон підійшов до вікна, неуважно постукуючи записником по нозі. Ошарпана спортивна машина Віка стояла на під'їзній доріжці поряд із крузером Пеннермана. Вік забрав її із портлендського аеропорту, коли повертав автомобіль Евіс, на якому приїхав із Бостона. Який це має стосунок до нашої справи? здивувався Вік. Мейсен знизав плечима. Можливо, ніякого, а може, якийсь і має, може, це навіть ключове питання. Мабуть, нічого такого, але просто мені це не подобається. Кемп приїжджає сюди і захоплює вашу дружину і сина, так? Навіщо? Він божевільний. Причина цілком поважна. Він ненавидить програвати. Можливо, навіть у нього таке викривлене поняття про жарти. Він повторював майже дослівно те, що казав сам Вік. Отож, що він робить? запихає їх у свій розписаний пустельними пейзажами форт і або возить їх із собою, або десь зупиняється, правильно? Так, цього я й боюся. Мейсен відвернувся від вікна і поглянув на нього. То де її авто? Ну, вік щосили намагався зосередитись, та це було важко. Він був надто стомлений. Можливо... «Можливо, у нього був спільник. Він і відігнав машину», – вів далі Мейсен. «У такому разі це схоже на викрадення заради викупу. Якщо Кемп викрав їх сам, то зробив це в стані афекту. Якщо ж їх у мета гроші, то навіщо взагалі забирати машину? Щоб далі їхати нею? Смішно. Він тож засвітиться так само, як і фургон». Він тільки трішки менш помітний. І повторюю, якщо Кемп був сам без спільника, то хто вів машину? Може, він по неї повернувся? Буркнув детектив із поліції штату. Сховав кудись місіс і малого, а сам повернувся по машину. Без спільника це було проблематично, але, думаю, таке можливо, сказав Мейсен. Залишив їх десь поблизу і пішки повернувся попкінтом місіс Трентон. Або ж відвіз їх кудись і далі повернувся автостопом. Але навіщо? Уперше розкрив рота Беннермен. Авто могла вести вона сама. Мейсен різко обернувся до нього. Брови його злетіли вгору. А якщо він забрав хлопця? Беннермен глянув на Віка і слегка кивнув. «Перепрошую, містера Трентоне, а якщо Кемп захопив вашого сина, зв'язавши або наставивши на нього пістолет, а тоді наказав місіс Трентон їхати слідом і пригрозив, що з хлопцем щось станеться, якщо вона почне викидати коники, наприклад, зверне або увімкне фари?» Вік кивнув. Від такої картинки йому стало зле. Мейсон, здавалося, розсердився на Беннермана. Можливо, тому що йому самому такий варіант не спав на думку. «Повторюю, із якою метою?» Беннерман похитав головою. Вік і сам не міг придумати жодної причини, навіщо Кемпові міг знадобитися автомобіль Донни. Мейсен запалив пол-мол, закашлявся і розвернувся у пошуках попільнички. «Перепрошую». Мовив вік, знову відчуваючи себе актором, кимось зовсім стороннім, хто промовляє написаний для нього текст. Дві попільнички, що стояли тут, розбиті. Підо з кухні. Май син вийшов разом із ним і взяв попільничко. «Вийдемо на ганок, ви не проти?» – запропонував він. «Сьогодні буде справжнє пекло. Люблю липень, але коли температура ще цивілізована». «Подіймо!» – дійма. байдуже походився Вік. Коли вони виходили, Вік кинув оком на термометр-барометр на стіні. Подарунок Донни на минуле різдво. Було вже 73 градуси. Стрілка-барометра непорушно застигла на секторі із позначкою «Сонячно». «Що ж, думаємо далі?» – заговорив Мейсен. «Питання мене захопило. Маємо жінку з дитиною». Чоловік поїхав у відрядження. Щоб пересуватися без проблем, їй потрібен автомобіль. Навіть до центру цілих півмилі. І повертатися треба весь час підгору. Тож, коли припустити, що Кемп захопив її тут, машина була б на місці. Підійдімо з іншого боку. Кемп приїжджає і громить будинок, але все ще продовжує казитися. Він бачить їх десь у місті, і захоплює там. Тоді авто залишилося б на тому ж місці. Скажімо, на головній вулиці або на паркінгу торговельного центру. Хіба вночі його ніхто б не помітив? Заперечив Вік. Мабуть, так, погодився Майсен. Містер Трентон, ви гадаєте, вона могла залишити його десь сама? Тут Вік згадав. Голка карбюратора. «Здається, вам прийшло осяяння», – зауважив Мейсен. «Не просто осяяння, а ціла блискавка. Автомобіля тут немає, тому що він у саус Пересі, у сервісному центрі Форда. Проблеми з карбюратором, голка постійно заїдала. Ми говорили про це телефоном у понеділок. Поломка її дуже дратувала і засмучувала». «Я збирався домовитися про ремонт із тутешнім механіком, але забув, тому що...» Вік заткнувся, пригадавши причину. «Ви забули домовитись із кимось у місті, тож вона поїхала до Саус-Періса?» «Так, мабуть, так воно й було». Вік зараз не міг пригадати точно, що конкретно вони говорили, але пам'ятав, що Донна боялася, щоб Пінто не заглух по дорозі на ремонт. Мейсен зирикнув на годинник і встав. Вік теж хотів був підвестися. «Ні, залишайтеся тут. Я зроблю короткий телефонний дзвінок і скоро повернуся». Вік залишився сидіти на місці. Вхідні двері гримнули, зачиняючись за Мейсеном. Цей звук нагадав йому про теда, і Вік скривився. Довелося стіпити зуби, щоб стримати сльози. «Де вони?» Факт, що Пінто немає на місці, здавався обнадійливим лише на мить. Сонце вже повністю вийшло, заливаючи яскравим рожевим світлом касорокський пагорб і будинки на вулиці внизу. Промінь упав на гойдалку, на якій він безліч разів катав деда. Усе, чого він бажав, це знову катати сина на гойдалці, і щоб поряд стояла дружина – він штовхатиме гойдолку, доки не відлетять руки, якщо тет захоче. «Татку, я хочу сонечко! Хочу сонечко!» Голос у голові сповнив душу холодом. То був голос привода. За хвилину двері знову відчинилися. Мейсен присів поряд і запалив нову цигарку. «Твінь Сітіфорд із Саус Періса, правильно?» уточнив Мейсен. «Так, у них ми придбали пінто». Я вирішив ризикнути і зателефонував туди. Мені пощастило. Менеджер із обслуговування був вже на місці. «Вашого пінто там немає і не було?» «Хто цей тутешній механік?» «Джо Кембер», – відповів Вік. «Напевне, Донна таки вирішила відігнати машину до нього. Спершу не хотіла, бо це дуже далеко, на околиці». А на її дзвінки ніхто не відповідав. Я сказав їй, що найімовірніше Кемберу дома просто працює в гаражі. Гараж перероблено із колишнього сараю, тож він не проводив туди телефон. Принаймні, коли я був там останній раз, телефону не було. «Ми перевіримо, містера Трентон», – сказав Мейсен. «Та все одно машини там немає». «Чому?» «Тому що в цьому немає ні крихти логіки», – пояснив Мейсен. «Я був на 95% упевнений, що її немає і в саус Персі. Ось, дивіться, всі наші попередні висновки поки що не підлягають сумніву. Молодій жінці з дитиною потрібна машина. Припустімо, вона відвезла її у Twin City Ford і там сказали, що на ремонт піде кілька днів. Чим вона повернеться назад?» Вони дадуть їй замінну машину на час ремонту, а якщо ні, то, гадаю, здадуть якусь на прокат за дешевою ціною. «Правильно! Прекрасно! То де ж вона?» Вік глянув на під'їзну доріжку, ніби чекав, що там і справді з'явиться автомобіль. «Викрадати змінну машину у кемпа причин не більше, ніж викрадати пінту вашої дружини», – зауважив Мейсен. На цій підставі форд можна було виключити заздалегідь, Тепер припустімо, що ваша дружина відвозить Пінто у гараж до цього кембера. Якщо кембер дав їй якусь стару розвалюху, щоб мати на чому їздити, доки він полагодить її авто, тоді ми повертаємося туди, звідки прийшли. Де ця розвалюха? Тепер припустімо, що вона пригнала Пінто до Кембера, а він сказав, що аби його полагодити, знадобиться деякий час, а іншої машини в нього немає. Тоді ваша дружина телефонує комусь із друзів, і цей друг приїжджає її забрати. Стежите, за моєю думкою? Так, звичайно. То хто ж цей друг? Видали нам список, і ми всіх їх попіднімали з ліжок. «Це ще щастя, що ми їх застали. Ріто і все таке. Ніхто з них не казав, що підвозив вашу дружину і сина додому. Ніхто не бачив їх від ранку понеділка. «Що ж, може досить нам розводити балаканину?» – сказав Вік. «Зателефонуємо до Кембера і дізнаємося напевне». «Почекаємо до сьомої», – відповів Мейсен. «Залишилося тільки 15 хвилин». «Дамо йому можливість умитись і трохи прочуматись. Механіки зазвичай рано беруться до роботи. Він же на вільній зайнятості». він знизав плечима, Усі ці дурні роздуми вели в глухий кут. Донна і Тед у кемпа. Він відчував це всім своїм нутром, так само як знав, що це кемп розгромив будинок і залишив сперму на їхньому з Донною подружньому ліжку». «Звичайно, це не обов'язково мав бути друг», – міркував Далі Мейсен, неуважно спостерігаючи, як цигарковий дим розвіюється у ранковому повітрі. Тут можливі безліч варіантів. Вона залишає машину в Кембера і там натрапляє на когось, кого ледве знає. І той чоловік чи жінка пропонує місіс Стрентон підкинути її з сином назад до міста. Або ж їх відвіз сам Кембер чи його дружина». До речі, він одружений? Так, у нього гарна жінка, це могла бути вона, він чи будь-хто інший. Люди завжди охоче допомагають леді в біді. Ви маєте рацію, погодився Вік і собі закорюючи. Але все це також не має значення питання й надалі залишається відкритим. Де довбана машина? Ситуація ж не змінилася. Жінка і дитина лишилися самі. Їй потрібно купувати продукти, їздити на пошту і в хімчистку, вирішувати ще з десяток дрібних справ. Якби чоловік їхав усього на кілька днів чи навіть на тиждень, можна було б спробувати обійтися без авто. Але 10 днів чи 2 тижні – це надто довго в містечку, де є лише одне нещасне таксі. Узяти машину на прокат. У такій ситуації хтось залюбки підігнав б їй машину сюди. Вона могла б зателефонувати в Герц чи в Евіс, чи в Нежнел і попрохати доправити авто сюди чи до будинку Кембера. То де ж воно? Я знову повертаюся до того самого. На цьому подвір'ї мусила стояти машина, розумієте? Не думаю, що це важливо, не погодився Вік. Може й ні... Якщо знайдеться якесь просте пояснення, ми скажемо Боже, як же можна бути такими дурнями?» Але дивним чином я зациклився на цьому питанні. Проблема була в голці, ви впевнені? Сто відсотків. Мейсон похитав головою. Навіщо їй узагалі ця морока із заміннивачі орендованими машинами? Для людини, яка має інструменти і тямить у ремонті – Тут роботи на п'ятнадцять хвилин. Приїхав і поїхав. То де ж цей клятий автомобіль?» З мученим голосом закінчив за нього вік. Світ перед очима хвилями то зникав, то повертався. «Чому б вам не піти на гору і не прилягти?» – порадив Мейсен. «Ви виглядаєте зовсім розбитим. Я не хочу засинати, а коли щось трапиться?» Як будуть новини, тут буде кому вас розбудити. Скоро приїдуть в встановлювати прослуховування на ваш телефон. Ці люди щиняють такий шум, що розбудять і небіжчика, Тож не хвилюйтеся. Вік був надто стомлений, аби відчувати ще щось, крім глухого страху. Гадаєте, це лайно з прослуховуванням якось допоможе? «Краще мати і не скористатися, ніж не мати, коли воно знадобиться», – відповів Мейсен, викидаючи цигарку. «Відпочиньте трохи, і вам стане легше віку, і не заперечуйте». «Гаразд». Вік повільно рушив сходами на гору. На ліжку не було нічого, крім матраца, Він сам зняв усю постіль. Вік поклав зі свого боку дві подушки, роззувся і ліг. У вікно світило, сліпуче враннішнє сонце. «Не засну», – подумав Вік. «Просто трохи відпочину. Принаймні спробую. Хвилин п'ятнадцять або півгодини». Та коли його розбудив дзвінок телефону, на дворі вже стояв палаючий полудень. Випивши ранкову каву, Чаріті Кембер зателефонувала в Касл Рок Альві Торнтону. Цього разу Альва сам взяв слухавку. Він уже знав про розмову з Бесією минулого вечора. «Де там черді?» – сказав Альва. Від Джо не було ні слуху, ні духу ще десь із минулого четверга чи близько того. Він привіз шину від трактора, яку був ремонтував, але нічого не казав про Куджо. Хоч я був без радість його погодував. «Альво, ти не міг би сходити до нас подивитись, як там Куджа?» Бред бачив його в понеділок уранці, перед тим, як ми поїхали до моєї сестри, і каже, що він виглядав хворим, а я навіть не знаю, кого Джо попросив його годувати. І на манір усіх селян черті додала «мені не горить». Піду подивлюся», – погодився Альво. «Дай лише нагодую і напою тих бісових квочок, і вже йду!» «Було б чудово, Альва!» Із вдячністю сказала Черті і продиктувала номер телефону сестри. «Дуже тобі дякую!» Вони ще трохи погомоніли в основному про погоду. Через постійну спеку Альва тривожився за своїх корей. Потім Черті поклала слухавко. Коли вона зайшла на кухню, бред відірвався від своєї каші. Джим Молодший старано робив на столі коло з клянкою апельсинового соку і базікав зі швидкістю милі за хвилину. У якийсь момент протягом останніх 48 годин він вирішив, що Бред Кембер – якийсь близький родич Ісуса Христа. «Ну що там?» – спитав Бред. «Ти мав рацію, тату не просив Альву його годувати». Побачивши розчарування і струбованість на обличчі сина, Череті додала. «Але він піде подивитися, як там куджо, ще вранці, як тільки догляне курей. Цього разу я залишила номер телефону. Він сказав, що точно зателефонує. «Дякую, мамо!» Голі покликала Джимана гору одягатись, і він потопотів геть. «Хочеш зі мною, Брете?» Бред посміхнувся. «Я зачекаю тебе, нападнику ти наш!» «Домовились!» Джим вибіг геть і затрубив. «Мамо, бред сказав, що буде мене чекати! Він почекає, поки я вдягнусь!» Слонячий тупіт по східцях. «Хороший, малий!» Ніби між іншим, зауважив бред. «Я подумала, що ми могли б повернутися додому раніше», сказала Чаріті, «якщо ти не заперечуєш». Обличчя Бретта проясніло, і, незважаючи на всі прийняті рішення, Черіті стала від цього трохи сумно. «Коли?» – поцікавився брат. «Як щодо до завтра?» – вона збиралася сказати в п'ятницю. «Чудово, але…» – він пильно глянув на неї. «Мамо, а ти вже нагустювалася? Я хочу сказати, вона ж твоя сестра…» В чаріті пригадалися кредитні картки і музичний автомат Варліцер, який чоловік Холлі зміг придбати та не знав, як його полагодити. Це вразило Брета і здавалося певним чином вразило її само. Можливо, до деякої міри вона дивилася на всі ці речі очима Брета, очима Джо. І з неї було досить. «Так, думаю, я вже нагостювалася». Відповіла вона «Удень скажу про це Холлі» «Добре, мамо» Він глянув на неї трішки сором'язливо «Я б не проти приїхати сюди знову Знаєш, вони мені подобаються І Джим класний малий Може, він колись приїде в гості до нас у мен?» «Звичайно» Із вдячністю і здивуванням сказала Чаріті Вона подумала, що Джо не був би проти Напевно, це можна влаштувати. Добре, а тепер розкажи, що говорив містер Тортан. Обов'язково. Та Альва так і не передзвонив. Коли він уранці годував курей, у його великого кондиціонера схорів мотор, і почалася боротьба не на життя, а на смерть, щоб кури не передохли від дивної спеки. Донна Трентон назвала б це «Ще одним ударом долі», тієї, яку вона прочитала в каламутних, сповнених шахою вбивства «Очах Куджа». Коли проблему з кондиціонером було вирішено, була вже четверта година. Альва Тортон того дня втратив 62 курки і вважав, що дешево відбувся. До того часу протистояння, що в понеділок по обіді почалося на випаленому сонцем подвір'ї Кемберів, уже завершилося.